Стосунки з Іллею розвивалися у Зої на очах, так само, як і стосунки з його попередниками. І Жанна нерідко скаржилась приятельці, що Ілля зовсім не те, що їй потрібно. Одного дня Ілля пішов від неї. Виявилося, що Зоя відкрила йому на Жанну очі, сподіваючись, що покинувши колишню коханку, він залишиться з нею. Звісно, її надії не справдились, проте Жанна залишалася сама. Все ще можна було врятувати, якби вона хоч трохи доклала зусиль. Але гордість і впертість завадили їй зробити перший крок до примирення. Хай там як, знаючи, що віллі залишились до неї почуття, Жанна збиралася звернутися до колишнього приятеля по допомогу. Ілля мав знайомих у прокуратурі, тож міг дістати усю необхідну інформацію. «Ало, Ілля?» «Так, ти не помилився, це я. Покинута тобою жінка». Вона знала, що зможе маніпулювати ним, як заманець. «Мені здалося, ти трохи злякався?» «Не хвилюйся, я не відберу багато часу». Чорбую тебе виключно з необхідності. Ну що ти, Ілля, блазнював не менше за неї? Все-таки нас зв'язує спільне минуле, як я можу тобі відмовити у дрібній послузі. Жанна спокійно переповіла обставини справи, пояснила, що саме її цікавить, і поклавши слухавку, заходилася робити манікюр. Жіночим єством вона відчувала, що Ілля все ще ладень для неї гори перевернути. Золотий капелюх, в якому вона домовилася зустрітись, був найближчим від жаниної готельки рестораном. Ілля, як справжній джентльмен, проїхав мало не через усе місто, аби їй не довелося трястись у міському транспорті. Тому був край здивований, побачивши що вона виходить з БМВ. А ти, Жанночко, бачу, даєш собі раду. Привіт, коханий. Жанну задовольнило власне відображення в його очах. Це тачка мого покійного чоловіка, якою я тимчасово користуюсь. Гаразд, замовляй, бо ти зі своїм апетитом все одно спершу думатимеш про їжу, а не про справу. І я спробував злегка дошколити їй. Жену це ані трохи не зачепило, проте вона взялася за меню, справно вдаючи смертельну ображену. «Ну, пробач, пробач, так от слухай, прохання твоє я виконав. Особисто їздив до рай прокуратури, натиснув на всі кнопки і тепер може відповісти на всі твої запитання. Найперше запитання, він був сам того вечора?» Жанна вмить забула про свою образу. Якщо вірити відбиткам на тій дачі побувало півміста, проте нема жодних прямих ознак того, що твій чоловік був не сам, коли це трапилося, і це не суперечить свідченням сусідів. Свідченням сусідів? насмішив, реготнула Жанна. У мене сусідка і родичка Ясика готова підтвердити, що з ним того вечора була жінка. Чого ж вона замовчала? Жена підкорила сигарету. Та ні. Просто слідчий чомусь, порушивши усі правила, повідомив їй про результати суд метекспертизи. І, переконавшись, що то була природна смерть, Івана Віталіївна вирішила не вплутувати цієї дівчини. Тим паче, вона все одно не змогла б її упізнати. У того самого експерта, який підписував висновок, є непутяща дочка. Вона покинула школу після третьої чи п'ятої групи, відтак ніде не вчилася, невідомо чим взагалі займалася і завдавала батькам чимало клопоту. Проте десь рік тому дівчина нарешті взялася за розум і почала шукати роботу. Ілля відпив з трохи мінералки.